Ja ho sabeu, en aquest cas Ignasi Puig ens ha explicat en aquest apartat de sexualitat. Avui hem sortit de l'armari en la seva companyia. En properes seccions d'aquest programa tractarem també altres temes d'interès basats en l'aspecte de la sexualitat. Ara canviem absolutament de contingut, però hi ha una paraula que no sabem què vol dir. Què és el friganisme? Doncs, escolteu, ara mateix ens ho explicarà el nostre convidat, en Marc Pasqual. Aquesta és la Sintonia de Vida Autònoma. Marc, bon dia. Molt bon dia. I és que avui estem d'humor. Estem una mica d'humor i per això ens feia gràcia quan deies avui parlarem de friganisme, deia. A veure, estem aprenent molts conceptes nous, avui. <coughs> I, per tant, cal que ens defineixis què és el friganisme. Val, doncs, comencem per la definició. Va. Friganisme és... Bueno, avui és d'aquelles sessions que fem cultura, fem ideologia, o si més no anem a descobrir coses No tant de l'or, tot el camp, que és el que fem més habitualment, sinó ja anem a l'arrel, que és l'autoconsum I el friganisme és un moviment que va néixer farà poquet, no sé dir si una dècada, dues dècades uh -huh. Tampoc els orígens mai són clars Que és un moviment que podríem resumir com a anticonsumista o altermundista que ve de dues paraules que és free, que vol dir lliure o gratis en anglès, uh -huh. i de veganisme veganisme és la, el vegetarianisme al complet sense menjar ni carn ni productes d'origen animal aleshores, el que predica, el que persegueix l'objectiu d'aquesta aquest, ideologia, d'aquest corrent és una miqueta doncs, fer, la, fer la reflexió i fugir d'aquest mercat, d'aquest sistema que és consumir per consumir de que estem comprant moltes coses quan no fan falta realment o més menjar del que necessitem o coses que encara estan bé i ja llancem per comprar-ne més una miqueta és tot això és innecessari doncs una manera de viure paral·lela, alternativa aquesta que és la més habitual diguéssim Sí, sí, tu realment em la nevera i, si fossis una mica seriós, em, veuries eh, quines coses són imprescindibles i quines en podies eh, prescindir. De fet, jo encara recordo que fa res, eh, potser dos, tres anys, va una vegada important em, eh, allò a nivell de subministrament als supermercats mm. i, i en un moment determinat doncs, anaves a comprar pràcticament no hi havia res, no? I, i, però certament, si tu plantejaves, eh, bàsics necessitaves molt poca cosa. Mm. I certament és, és així, seria un moviment en què, per exemple, també s'incentivaria el consum de proximitat, sí, més, estacional, més estacional... Sí, sí, del tot, eh? Vull dir, ja dic, té aquest origen en la defensa animal, també, però s'extén, diguéssim, a tots els àmbits de, de les nostres vides. Eh, diguéssim, tenen com sis principis del moviment, que és com una manera que he trobat, que com molt fàcil... Mm, tres tres punts bàsics, va. Sí, mm -hmm. sis. Sis, dic, sis punts bàsics. sí. Em, el primer és reclamació de, de gasto, diguéssim, que és tot el que ja s'ha comprat, que ho ha comprat algú, doncs per què ho llancem si té una utilitat. Si aquesta gent en qüestió no ho vol, doncs... Donem-li una altres. vida següent aquelles coses que encara funcionen. Sí, em, aquest punt, diguéssim, va focalitzat molt en l'alimentació, en, en el menjar. És la, la, ells li diuen d'Amsterdam Diving que és busseig en el contenidor és com Bien. potser a nivell de la societat està poc acceptat o mal vist o el que sigui, però en bueno, la realitat ja et dic, eh? jo tampoc vinc a, a predicar cap ideologia ni res. Jo el que vinc ah. és a fer divulgació, I que ens ho ens explica expliques, sí, sí, ens ho Si ells, per exemple, proposarien que eh, fins i tot allò que estira el contenidor pot tenir una altra vida. Quan sí. parlem de, de productes, inclús d'alimentació, eh, que a vegades doncs tiren productes que encara serien viables, etc etc. Sí, eh, hi ha altres a Espanya, no gaire, perquè bueno, la normativa és la normativa, però, bueno, deixem-ho aquí, no ens hi ficarem amb l'estat. Exacte però que està molt arrelat el, el plantejament de supermercats, sobretot uh -huh. i grans superfícies... Clar, que tiren els excedents aquells... I separar-ho, separar el menjar que s'ha llançat perquè està a l'edat de caducitat propera, o perquè l'envoltori s'ha fet malbé uh -huh. i deixar-ho a part de cartrons, menjars podrits, el que sigui i el, els frigans o el friganisme, diguéssim, el que fan és fer aquesta recollida i també, per exemple, una pràctica habitual és setmanalment amb aquests aliments que s'han recollit de, dels contenidors de supermercats, fer una cuina perquè la gent sense sostre pugui anar a pugui. menjar gratuitament. Exacte, perquè a més a més parlem d'una llei de l'etiquetatge aquí a casa nostra també eh, que obliga, entre cometes, a etiquetar moltes vegades els productes fins i tot abans de que certament ja no siguin aptes pel consum. Eh, un, un, uns dies o uns a veure, a l'igual no passa amb un iogurt, però qui no s'ha menjat un iogurt fora de data Tots. i no li ha passat res? Tots eh, Per què? Perquè certament hi ha una protecció eh, molt gran, entre cometa, respecte al consumidor. O, o bé està fet perquè consumeixis doncs, més producte i quan vegis que està caducat el llencis, eh, però certament hi ha productes que tindrien una vida més enllà. Deixa'm posar un exemple amb sí. això, que sempre m'ha escandalitzat personalment. És el torró sí. de Nadal. sí conceptualment és un aliment, un producte que es, es va inventar per conservar t'ha conservat en sucre un, suc, eh, un, sucre, un torró em, pot aguantar-te bon estat 5-6 anys si tu el compres, fixa't que la data de caducitat són 11 mesos, sempre sí, just o sigui, abans... el Nadal següent n'has de comprar sí, just, just abans del Nadal és, és un exemple de que bé, això, tots hem menjat menjar que el número diu que ja s'ha passat o està a punt de passar-se, però està en bon estat doncs és aprofitar, diguéssim, que els supermercats per llei ho han de llançar i uh -huh. donar-li aquesta vida que realment encara té. Molt bé. Després hi ha, per coherència, la minimització d'aquesta despesa, que és, diguéssim, la vida austera. No estem dient que es fagin grans sacrificis, però, bueno, ja ha el reciclar, si tens una roba exacta trencat, doncs fer-li un parxing en lloc de comprar-ne una nova. És plantejar-te dues vegades si cal comprar o no. Mira, això és el recicler i reutilitzar, sobretot la premissa I, sobretot, el uh, aprofitar, aprofitar I el, allò a tope, tot allò que es mm. El tercer punt és transport ecològic. Bé. En té dues vessants. La primera és el transport de l'individu, diguéssim, que és apostar per la bicicleta, el transport col·lectiu, abans que el cotxe, la moto o... Bé, bueno, el més típic. I l'altra també és aquesta consciència del comerç a de proximitat de que els aliments que comprem a vegades venen d'altra punta del món i per molt que s'hagin fet ecològicament a Àsia, sí. si després es fan milers de quilòmetres per portar-ho perds tot el que has guanyat amb sí. el cultiu ecològic i, i d'alguna manera és de pensar que alguna cosa se li ha de fer perquè uh, arribin aquí en condicions mm. el quart allotjament gratuït uh, em, bueno, una de les seves premisses és que l'habitatge és un dret i no un privilegi sí, això ho diu la Constitució, sí sí, bueno la Constitució serveix quan interessa. Ja, però fa gràcia perquè això ho diuen línies. General, en certa sí. manera és també un moviment ocupa en el sentit que bueno, els bancs són empreses de amenents de lucre i si tenen habitatges que són de propietat però no estan oberts perquè no tenen un interès econòmic, aquí no, hi ha sen no té sentit que hagin cases buides i hi gent que viu al carrer. Senzillament és això. Sempre, per exemple, tornant al primer que era el d'agafar el menjar de contenidor uh -huh. tenen un codi ètic molt molt clar, on no van a propietats privades a, a, a buscar menjar o perquè el que treuràs no serà tant, i dos, perquè s'autoprohibeixen agafar qualsevol tipus de documentació, papers o el que sigui és com també un exemple de, de, de persones civilitzades és a dir, ells van a buscar el menjar però també tenen, es, tenen a la seva premissa de deixar l'espai o el contenidor més net de com l'han trobat sempre, és a dir, van allà, agafar el menjar en bon estat que van desinfectants i van superben equipats i t'ho deixen més net sense haver ha agafat cap paper sensible o el que sigui mm -hmm. i l'únic que han fet és això, de fer menjar en bon estat. Si hi ha res que estigui mig podrit, tampoc ho agafen. Eh? Vull dir, no són... No, no, hem vist hem ser... fins i tot en algun programa televisiu, si heu tingut l oportunitat, l'elaboració d'alguna recepta feta amb aquests aliments, eh? Mm. Vull dir, hem, hem fet a front cuiner amb aquests, amb aquests aliments recuperats, etc etc. Per exemple, la pizza la pizza era dels pobres sí. el que es feia era la massa i el que, el que et sobrava feies una pizza ni més ni menys, la coca la recapta tres quarts del mateix Exacte. i totes les cultures tenen aquell model d'aprofitament de tot el que es tenia tot <ríe> eh, anem pel cinquè sí? que és tornar se a li diuen ells, que no deixa de ser una miqueta el que apostem aquí a Vida Autònoma que és l'hort urbà, el fes tu tu mateix és exactament això és comprem el mínim i si d'aquestes parts que hem de comprar ens ho podem fer nosaltres, podem tenir una terrassa, un hort, i no cultivant encara millor. Mal bé. I l'últim és l'atur voluntari. Riu, riu, eh, riu. Atur voluntari, què vol dir? Ells, bueno, és una miqueta la conjunció de tot, de que si treballem per guanyar molts diners, per poder gastar molt, i a part treballem per, bueno, per un sistema o per unes empreses que tenen una ètica qüestionable, bueno, tot aquest sistema pensament del capitalisme no és, una, no és una manera correcta de viure, doncs ells, per una banda, no volen donar suport a aquest sistema capitalista i, per altra banda, el gasta menys no necessiten treballar, treballar tant. Vull dir? Uh -huh. no, I a més a més, a l'auto, a vestir-se de determinades uh -huh. coses, facilita que no hagin de, de plantejar-se uh -huh. aquesta... A part que si t'hi una miqueta de la ciutat actual és sacrificar-te treballant per poder gastar, però no tens temps per gastar perquè estàs treballant. És com una incoherència molt gran i ells doncs, tenen aquest sis a punt que és el treballar Escolta, més. Menys. És una rebel·lió absolutament al sistema, uh -huh. sistema establert, al eh? friganisme uh -huh. evidentment. Vull dir. Va haver-hi polèmica perquè va haver unes declaracions que els Tillaven de màrtirs de la societat de que, bueno, va, som uns pobres que ens mengem el que sobra. I no, la seva reflexió és que la societat actual llença tant, hi ha tanta cosa que sobra, però és que podrien haver-hi dues societats paral·leles, diguéssim. Sí, sí, sí, sí, Doncs fan aquesta societat paral·lela justament amb tot el que la primera desaprofita Exactament, és una qüestió de, de, de voluntat, eh? és una qüestió de decisió, de dir jo vull viure amb aquest, amb aquest entorn i d'aquesta manera i ho puc fer perquè precisament la gent que està immersa en un altre tipus de consum capitalista i tal m'ho facilita, perquè si no fos així no, no sí, podria sí. ser, eh? vull dir que, que en aquest cas seria així. Tenim un minut, Marc. Sí, doncs bueno, també per allà de, de la societat, diguéssim, és una, una ideologia que aboga molt pel treball en comunitat de... Ells, quan troben una cosa contenidor, és a dir, agafen menjar, però també... Bueno, jo, per exemple, la galliner que tinc aquí a en tinc dos, un me'l vaig muntar amb els mobles d'un veí que ja no els volia, però és que, bueno, són fustes, no els hi passa mm. res. Doncs és també aquesta filosofia. Jo trobo coses i ofereix I en altres ciutats, per exemple, una ciutat, dues ciutats molt pioneres o que tenen molt més integrat aquest concepte és Londres i Nova, Nova York. Doncs tens punts del per la, per la ciutat on és el punt de friganisme que la gent que troba coses a les escomberies, però ell personalment no ho necessita, es ho deixa allà i qui volgui ho pot sí. agafar. De fet, podries muntar moltes coses eh, amb el que trobes eh, en els containers. De fet, molta gent ho fa, eh? Sí, els sofars quan vas a veure amb els amics... Eh, sanitaris, així. en fi, que les els canvia perquè no li agraden... En fi, totes aquestes eh, qüestions jo us ho recomano, perquè trobareu moltes coses en els containers. Mm. Eh, Marc Pasqual, gràcies per acompanyar-nos des de Vida Autònoma, aquesta secció que també cada dimecres està aquí el Robi al Dia i que avui ens ha parlat de friganisme. Gràcies, Marc. De res.